Und wir haben die beste Religion. Wir haben Allah subhanahu wa ta'ala, unseren Schöpfer. Wir haben den besten Propheten, Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Liebe Geschwister, wir müssen daran glauben. Und wer daran nur ein bisschen zweifelt, wallahi, der ist kein Muslim. Wer daran zweifelt, dass Rasulullah sallallahu alaihi nicht der beste Prophet ist, der soll seine Religion irgendwie Nochmal neu auffrischen. Gucken, was mit seiner Religion ist. Weil das sind Grundsachen. In der Religion, da kann man nicht irgendwie verhandeln. Das ist kein Autokauf. Das ist keine Partei. Das ist keine Politik. Das ist Allah. Entweder Wahrheit oder Unwahrheit. Es gibt kein irgendwie in der Mitte, in der Mitte Treffen von dem bisschen, von da ein bisschen. Wir haben Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben den besten Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wir haben die beste Scharia. Und dann, was machen wir heute? Wir, wir suchen den Dreck, der von dem Norden und Westen irgendwo liegen, rechts liegen geblieben ist, versuchen wir irgendwie nach wegzunehmen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Alyaw ma'kmeltu lakum dinakum. Nirmati, lakum islamadina. Wer sagt das? Allah, dein Herr, der dich erschaffen hat? Lakum Heute habe ich eure Religion vollkommen gemacht. Und wir kommen nach Jahren und wollen ändern und sagen, nee, das ist nicht so. Wisst ihr, was das heißt, wer sowas macht? Dass Allah subhanahu wa ta'ala falsch liegt. Auch wenn er das nicht sagt. Aber seine Tat, das ist doch ganz klar. Wenn du sagst, nee, das ist nicht richtig, dann heißt das, dass derjenige, der das gesagt hat, der gesagt hat, <lacht> doch nicht richtig lag. Doch nicht die Religion vollkommen und vollendet hat. Und meine Ni'ma, meine Gabe auf euch vollendet habe. <lacht> Und euch die Religion der Islam auserwählt hat. Für euch als Religion auserwählt hat. Und was machen wir? Wir versuchen den Westen nachzumachen. Die, den balal die Irregehenden, Al -Kuffar, die Allahs Weg nicht befolgt haben, versuchen wir nachzumachen. Und das ist einer der schmerzhaftesten Krankheiten, die die Ummah heutzutage leider, leider äh, erleben muss. Und das ist auch der Grund, warum die Umma leider in, in so einer Erniedrigung heutzutage lebt. Weil sie nach Dreck von den anderen sucht. Und Rasul Sallallahu sallam, Subhanallah, yani das ist auch ein Beweis für die Richtigkeit, Und für die Wahrhaftigkeit unserem Prophet, unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dies alles hat er vor 1428 Jahren gesagt. Hat er in irgendein Fernglas vorher geguckt und hat gesehen, dass das alles passieren wird? Wallahi, das ist nur Allah, der dem alles das äh, yani vorher gesagt hat. Er hat gesagt, in einem Hadith bei Muslim überliefert von Abi Sa'id al-Khudri an. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل جحر ضب إلا دخلتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاكني لزم حديث لا تتبعن سنا من كان قبلكم Ulla den Schatten von denjenigen, die, die Völker, die vor euch waren, folgen. Oder nachmachen. Shibran bi Das heißt, so eine Größe, yani eine Handgröße. Wadiraan bi dira. Elle bi... Nach elle. Yani, kumma, wie detailliert. Wir versuchen, die Kuffar nachzumachen. Shibran bi shibran. Wadiraan bi dira. Elle nach elle. Hatta laudakalu jahra dabbin. Sogar wenn Sie in dem Loch von einem, ich weiß jetzt nicht wieder, dieses Tier auf Deutsch heißt Ein Eidechse, eher Eidechse, Eidechse, ja. Jharadabbin, weil die, die versteckt sich irgendwie unter, die hat ihre ihre Räum, Räumlichkeit ist unter der Erde. Hatta lo dhalu jharadabbin la dhal Sogar da würdet ihm Sie folgen. Ist das nicht so, liebe Geschwister, heute? Wallahi sadaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallamme. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun <totus> yuh. <totus> die Sahaba. Aber guckt euch. Ich sag immer wieder. Wir müssen, Wallahi, wir müssen. Mit jedem Hadith. Können wir Monate verbringen. Indem wir Lehren auszitzen. Aus Sahaba, Ritwallah alaihim. Haben denn nicht gesagt. Ja, yeah, okay, Uh, ja rasulullah hat gesagt on tattabi'una sana man kana qablakum shibran bi shibr wa dhiraman bi dhirah nein die haben gefragt rasulullah al yahud wa an-nasara wen maitsum miten vor uns die juden und christen was sallallahu sagte wer dann sonst das ist liebe geschwister damit das nicht jemand falsch versteht das ist kein Eingriff auf irgendwelche leute Oder irgendwelchen Religionen. Wir wissen, jeder weiß, damit man das nicht äh, später, weil ich weiß, dass dieser, dieses Thema ist sehr, sehr heikel. Ja? Und es ist auch so ein Angstthema, den viele versuchen irgendwie nicht anzusprechen. Ja? Aber das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit müssen wir sagen. Und die Wahrheit müssen, weil wir, das ist eine Verantwortung von uns. Ja? Wir leben in, bei, unter diesen Leuten und unsere Muslimen die hier leben, viele von denen wissen diese Sachen nicht. Und Yawm qiyama wenn dann diese paar Millionen, die hier leben, kommen und sagen, damals gab es paar Leute, die sogenannten, die hatten Ahnung von Islam, oder die haben so getan, als ob die Ahnung hätten von Islam, aber die haben das nie gesagt. Deswegen, das wollen wir heute, inshallah, Ibrahim limma li wollen wir das, inshallah, heute, diese Ausrede den Leuten wegnehmen. Wir greifen keinen an. Jeder weiß, dass wir an Isa salam glauben. Und wenn jemand nicht an Isa salam glaubt, der ist kein Muslim. Jeder weiß, dass wir an Musa a.s. glauben. Und wenn jemand nicht an Musa salam glaubt, der ist kein Muslim. Wir glauben an Torah, an Injil. Wir glauben an alles, was Allah subhanahu wa ta'ala rab gesandt hat. Aber wir glauben auch daran, dass diese Religionen verfälscht worden sind. Und dass es nur eine Wahrheit gibt, die wir folgen und die zu ewigen Glückseligkeit Führt Und das ist der Islam Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sagt In einem Hadith Sahih, dass wenn Selbst Musa alaihi salam Jetzt leben würde Er müsste Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam folgen Damit er ins Paradies kommt Das nochmal zur Verdeutlichung dieser Sache Und vor allem in dieser Sache von Nachmachung und Nacheifern von Kuffar ist, wie ich schon sagte am Anfang, das Mitfeiern von Muslimen und das Gratulieren von Muslimen von den Leuten äh, zu den Leuten, die speziell jetzt ihre Feierlichkeiten haben. Und vor allem speziell spezielle Feierlichkeiten wie zum Beispiel Weihnachten oder das Neue oder Ostern, oder wie auch immer. Weil das sind Sachen, die diese Völker oder diese Religionen ausmachen. Die sind speziell damit bekannt. Weil viele sagen heute, ja, dann dürfen wir auch keine Hose anziehen. Lass uns davon sagen, dass da manche ihre Meinung haben. Ja, aber wir sagen, das ist, diese Sache ist momentan, diese Leute sind nicht damit spezialisiert. Aber diese Feierlichkeiten sind religionsbegrenzt. Bei uns, in unserer Religion. Was haben wir für Feierlichkeiten? Habt ihr irgendwann mal Rasulullah gesehen, dass er Weihnachten gefeiert hat? Habt ihr Rasulullah die Juden haben mit Rasulullah in Medina gelebt, oder nicht? Hat Rasulullah mit den Juden ihre Feierlichkeiten gefeiert? Hat Rasulullah sallallahu alaihi an irgendeinen Nachbar einen Juden geklopft und hat den gesagt, frohe deine Feierlichkeit? Warum kommen wir dann heute und sagen, dass das normal ist, dass wir nicht zu so streng sein müssen, dass wir modern sein müssen, weltoffen, nicht in unsere Steinzeit leben, Etc. was für Ausreden diese Leute, oder was denen Scheitann, besser gesagt, in ihren Köpfen einredet und flüstert. Und dabei sagt Allah subhanahu ta'ala im Koran, in Surat al-Ma'ida, Vers 48, وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْ Und folge nicht, ihren Meinungen oder Neigungen entgegen dem, was dir von der Wahrheit zugekommen ist, für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Hajj, Vers 67, لِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْهُمْ نَاسِكُهُ Für jede Gemeinschaft haben wir einen Ritus festgelegt, den sie zu vollziehen haben. Viele Mufassirin sagen zu dieser Eier, sehr viele Mufassirin erklären diese dieses Vers mit dieser Aussage. Das heißt, für jede Gemeinschaft haben wir einen Ritus festgelegt, damit ist gemeint, für jede Gemeinschaft haben wir eine Feierlichkeit festgelegt. Die Muslime, Allah subhanahu wa ta'ala hat denen, an jede Woche, für jede Woche hat er denen einen Feiertag gegeben. Khayru Beste Tag, an dem die Sonne aufgegangen ist. beachten al die Muslime. Wallahi, glaubt glaub mir, liebe Geschwister, ich bin mir sicher, dass die Mehrheit der Muslime das gar nicht weiß. Und diejenigen, die das wissen, gar nicht beachten. Normalerweise Freitag Rasulullah seine Sunna, er wäscht sich an diesem Tag. Wie viele Muslime waschen sich an diesem Tag? Extra mit dieser Niya für diesen Tag. Der Abdu in Allah sehr wenige bestimmt. Das Schönste zieht er an. Und äh, wie in einem Hadith, seine Lieblingskleidung waren weiße Akmisa. Weiße Gewänder. Guckt euch mal die Farbe, die Rasulullah auch speziell für so einen Tag anzieht. Bei uns, wenn der kommt, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dass er kommt, aber wenn er kommt, schmutzig mit der Kleidung, Gerade von der Werkstatt oder was weiß ich von wo. Ich sage jetzt nicht, dass er nicht kommen soll. Das ist ja, dass ich was, was, was falsch äh, verstanden wird. Sondern ich sage nur, guckt euch mal, was für Wert, was für Werte Rasul und seine Gefährten hatten, und was wir für, Gewer für Werte haben. Und das ist nicht einfach, diese Sache. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Allah al jemand, der die Sachen von Allah subhanahu wa wertschätzt. Das kommt von Gottes Fürsichtigkeit und das ist bestimmt von Shahada Allah. Und wenn ihr, wenn was bei dir in deinem Herzen groß ist, dann Allah Subhanahu Wa Taala hilft dir dabei, diese Sachen auch zu machen. Wie gesagt, in Muslimin jede Woche haben sie einen Feiertag, Freitag. Dann hat uns Allah Subhanahu Wa Taala zwei große Feierlichkeiten gegeben. Und zwar den Edel Adha und Edel Fetr. Edel Fitr nach unserem Fastenmonat Ramadan. Freude für die Muslimin. Dass Allah subhanahu wa ta'ala sie gelassen hat, diesen schönen Monat zu fasten. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala denen inshallah vergibt, freut man sich an diesem Tag. Und dann, und subhanallah, guckt euch mal an, diese Feierlichkeiten kommen immer nach großer Ibadat. Nach großen Gottesdiensten. Eid al -Fetr kommt nach dem Fastenmonat Ramadan. Eid al-Adha kommt nach dem Manasik von al-Hajj. Nach der Pilgerfahrt. Und diese Feierlichkeit zieht sich in, in drei Tagen. Was sagt Rasulullah Das sind Tage für, für Spielen und Freude. Ja? Freude und Spielen, soll man sich freuen. Bei uns, unsere, die Muslime leider, Wallahi, liebe Geschwister, das ist eine Sache, die echt traurig macht. Vor allem bei uns hier. Du siehst Edel Adha, was bekommt man da, ein Ritual mit? Von Edel Adha. Das ist so wie eine Last auch bei vielen Muslimen geworden. Ah, ich muss schlachten. Ich muss schlachten, wie eine Last. Das ist Freude. Du sollst dich freuen. Das soll keine Last für dich sein. Freu dich mit deiner Familie. Kauf Geschenke deiner Familie. Viele Muslime bekommen vielleicht mehr mit von diesen christlichen Feierlichkeiten als von den islamischen Feierlichkeiten. Wie gesagt, das sind unsere Feiertage. Der Rest haben wir nichts mit zu tun. Und wie wir wissen, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Hadith, imam Ahmed Abu Dawud überliefert wird, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam, men tashabbeha fa Rasulullah bedeutet oder ein Volk Macht, der gehört zu denen. An manchen Sachen, liebe Geschwister, Wallahi, wir müssen den Koran und die Sunnah natürlich nicht einfach nur so hier von unserem Kopf einfach so wiedergeben. Ja? Natürlich mit dem Verständnis von Sahaba, ala, so wie das Rasulullah wasallam erklärt hat. Aber in diesem, in diesem Hadith, brauchst du kein Gelehrter zu sein. Wenn du Arabisch verstehst, ja, verstehst du hier raus, dass wenn jemand, egal wer dieser jemand ist, egal wer diese Leute sind, nachmacht, der gehört zu diesen Leuten. Das heißt, machst du Rasulullah s.a.w. nach, gehörst du, bist du zur Anhängerschaft von Rasulullah Wasallam. Machst du die Juden nach, gehörst du zu den Juden. Machst du die Christen nach, gehörst du zu den Christen. Machst du die Buddhisten nach, gehörst du zu den Buddhisten. Suchst du dir aus. Und das ist bei Tschebbuch, liebe Geschwister. Nur nachmachen. Ich werde inshallah gleich äh, tiefer in diesem Hadith inshallah reingehen, indem ich, wie ich schon am Anfang sagte, Aqwal von Ahlilm zu diesen Hadith inshallah äh, äh, wiedergeben werde. Das ist nur Tashabbuh, nur Nachmachen von den Kuffar. Wir machen nicht nur nach, wir feiern mit. Viele Muslime, Wallahi, liebe Geschwister, ich kann mich nur erinnern, ich habe in einer Stadt gewohnt, in Isalon, ich habe in einem Viertel gewohnt, wo die meisten Marokkaner oder Muslime waren. Ich kann mich noch erinnern, Wallahi Einer hatte Schmuck, diese Weihnachtsschmuck an den Fenstern trauen, wie die Kufar. Ich kenne, ich brauche jetzt nicht äh, genau jetzt auf Marokkaner oder Türken oder egal wie. Han, egal, Muslime, manche, die Muslime sind, die feiern Weihnachten genauso wie die Kufar, mit Tannenbaum, mit Geschenke, mit alles. Mit dem, mit dem Lügen von Nikolaus und alles. Die Gefahr glauben nichtmals dran. Und du machst das nach? Ich kann mich noch erinnern, damals in der Schule, ich hatte einen, einen deutschen Freund, die Eltern von dem haben gesagt, hör mal, wir verkleiden uns als Nikolaus, indem du diesen Schuh da draußen nachts hinstellst, gehen wir raus und legen dir die Sachen hin. Und dann sagen die dem ja, der Nikolaus ist gestern gekommen. Und subhanallah, yani, guckt euch mal das an, damit ihr seht, wie diese Leute, das Allah subhanahu wa ta'ala, die Recht leiten. Das ist eine Sache, selbst die glauben nicht mehr dran. Wenn du jemand irgendwas erzählst, ja, in, der, jetzt in Deutschland, wenn du irgendjemand erzählst und die Sache, die stinkt nach Lügen. Ja, du erzählst irgendeine Sache, die, die es nicht geben kann. Dann sagt er dir, was erzählt er? er Erzähl es dem Nikolaus. Der Nikolaus ist eine Lügenperson geworden. Ein Zeichen für Lügen. Guckt, guckt euch mal an, auf was ihre, diese Religion basiert. Ein, eine, eine Führungsfigur in ihrer Religion. Der Nikolaus wird als Lügner, als Beispiel für Lügen bezeichnet. Erzählt dem Nikolaus. Und wir Muslime, deswegen sage ich ja, das tut weh, liebe Geschwister. Wir haben die Wahrheit, wir haben den Koran, das Beste, was es gibt. Haben wir? Nein, wir sagen Nein. Das ist schön, Nikolaus, Tannenbaum und so weiter. Und da frage ich mich: Du hast die Wahrheit. Warum machst du die Wahrheit nicht richtig? Ich kenne so viel, so so so, eine, so wenige Familien. Vor allem, du lebst hier und du schickst deine Kinder in die Schule. Was erwartest du? Da muss man ehrlich sagen und auch man muss die Wahrheit sagen. Was erwarten wir von diesen Leuten? Dass wir bei denen Edel Adha feiern. Dass die unsere Feste feiern. Das ist nicht logisch. Das kannst du nicht erwarten. Du lebst nun mal hier in diesem Land und dieses Land Das gehört einfach denen, sozusagen. Die regieren hier, diese Leute. Und die gehören dieser Religion an. Ach, wenn du deine Kinder dahin schickst und unsere Kinder bekommen, wir waren ja in deren Schulen, wir bekommen die ganzen Feierlichkeiten mit. Von Laterne zu Nikolaus, zu alles. Erster Advent, zweiter Advent, dritter Advent, vierter Advent, bekommen wir alles mit. Ja? Die ganze Packung bekommen wir mit. Wir, das ist ein kleines Kind, vor allem in der Grundschule. Fütterer, der ist leer, das Einmal ist leer bei dem. Und liebe Geschwister, ein Kind, der mag was, was schön Der mag Geschenke, der mag Geschichten, der mag alles, was Schönes, Und diese Leute, die sind spezialisiert auf sowas. Und die sind Profis in sowas, nicht wie wir. Bei uns, wenn jemand in die Moschee kommt, wird das schon falsch angeguckt. So, dass er nie wieder hier reinkommt. Ja, Unsere Kinder, liebe Geschwister, ist doch klar, dass sie irgendwie dazu neigen. Möge Allah sie beschützen. Warum, wenn wir unsere Eid haben, warum greifen wir nicht ein bisschen in unseren Kindergeld, den wir bekommen, ja, ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, einmal im Jahr, zweimal im Jahr, ein Geschenk kaufen für unsere Kinder? Wer macht das von uns? Die, unsere Kinder, Wallahi, die spüren gar nicht mal diesen Eid. Und dann fragen wir uns, warum unsere Kinder die Religion nicht kennen? Warum unsere Kinder? Wissen unsere Kinder was von Salat al-Jumu'ah? So viele Kinder von Muslimen, Wallahi, die beten nicht Salat al-Jumu'ah. Manche von denen vom Gebet, die kommen vielleicht Salat al-Jumu'ah. Das ist vielleicht ein Prozent oder weniger. Die anderen kommen zu, zu Eid und die anderen kommen gar nicht. Und dann sagen wir, unsere Kinder sind irre gegangen. Nein, du bist dran schuld, dass die Kinder irre gegangen sind weil würdest du deine Religion leben und ein bisschen Opfer bringen für diese Religion, und das kostet doch nichts. Subhanallah, einmal im Jahr, zweimal im Jahr, 10 Euro, 20 Euro, was, was kostet ein Geschenk? Wallahi, 100 Euro sind nicht, sind nicht zu viel dafür. Dafür, dass du dein Kind gewinnst. Dass du ihm zeigst, dass diese Religion schön ist, dass diese Religion Feierlichkeiten hat. Wallahi, die Kinder wissen nicht, dass wir Feiertage haben. Die wissen, dass es Weihnachten gibt, Die wissen, dass es Ostern gibt. Guckt euch mal die Straßen im Karneval, vor allem bei uns im Rheinland an. Glaubt mir, die, Jungen, die, die Kinder, die da stehen und nach Kamelle rufen, sind mehr als die von Kuffar. Wallahi, das macht traurig. Und das Schlimmste ist, dass wir unsere Kinder schicken und sagen, geht sammeln. Wir schicken unsere Kinder und sagen, geht sammeln. Wallahi, das blutet das Herz. Wenn du stehst auf der Straße und siehst Ahmed, Ali, Mohammed, Fatima und auch noch ältere Frauen vielleicht mit Kopftuch so und springt und den Käfer da an und sagt ihm, der betrunken ist, was weiß ich, vielleicht äh, vom, vom Volltrinken in der Hose gemacht hat und steht da und schmeißt Fatima hier. Was ist das für eine Erniedrigung? Wir überlegen nicht so in diesem Moment. Wisst ihr, wie die uns angucken? Wie Bettler sitzen wieder. Wir gehören nicht dem Islam zu und nicht denen zu. Dunya und acher Alles, beides verloren. Dunya und Acher. Die wollen dich nicht. Wallahi, die wollen dich nicht. Die gucken dich an, guck mal, was ist ein Dreck, der kommt wie wir hier will ein paar Bomben haben. Schmeiß den Wind damit, der geht er wieder weg. Das ist so, ist Fakt. Und unsere Religion haben wir uns mit dieser Tat haben wir uns weggetan von unserer Religion. Wallahi, liebe Geschwister, die Feierlichkeiten mit dieser... Das ist eine sehr, sehr, sehr, sehr gefährliche Sache. Das ist keine einfache Sache, liebe Geschwister. Und das wissen die meisten Muslime leider nicht, weil das auch nicht angesprochen wird. Wir müssen das wissen. Das ist keine kleine Sünde. Wallahi, das Mindeste, was die Gelehrten in dieser Sache sagen, wenn du kein Käfer bist in diesem Moment ist, dass du eine sehr, sehr große Tat getan hast, wenn du darauf stirbst, kommst du in in al-Iyadu Mindestens. Stellt euch mal vor, du bist zwischen zwei Meinungen. Entweder mit dieser Tat bist du aus dem Islam ausgetreten, oder du hast eine Kabaer, eine große Sünde getan, Wenn du darauf stehst oder er schläfst oder du bille in den Höllen bewohnst. Ja, nicht zu deiner Situation, Allayadu billah. Natürlich, das ist jetzt, Chukm. Äh, das jetzt nicht, dass jetzt jemand geht und sieht Ali irgendwie äh, da am Karnevalzug und sagt, ey, du bist Käfer. Das ist was anderes. Du musst ihn erst aufklären. Aber du ähm, billehaber, wenn du da stehst und Malik al mood kommt. Mälaikilmaut kommt zu diesem Zeitpunkt. Und du stirbst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor so einen schlechten Ende schonen. Und wenn ich das gerade erzähle mit einem guten Ende, wallahi liebe Geschwister, ich muss das erzählen. Als ich jetzt auf der Pilgerfahrt war, alhaj, ist mir eine Sache passiert, die hat mich so getroffen So etwas habe ich noch nie erlebt. Und der hat mich sehr, sehr getroffen im Herz. Liebe Geschwister, wir waren am Yomel Da, wo man Jamalat von Al-Aqaba werfen soll. Die, die, die, die Steine die, die Steine werfen. Die sieben Steine werfen, werfen muss. Wir sind mit knapp 12, 13, 14 Mann gegangen. Um diese Steine zu werfen. Ein Bruder war mit uns, der ist zu Hash gekommen. Er und seine Frau und sein Bruder mit seiner Frau sind zu Hash gekommen. Und dieser Bruder, er hatte nicht geplant, dass er Hash kommt. Als erstes war geplant, dass sein Bruder mit seiner Frau und die haben seine Frau mitgenommen, dass sie zu Hash kommen. Er hat gesagt, ich passe auf meine Kinder auf. Nach ein paar Tagen und so, haben die den irgendwie überredet, dass er mitkommt. Dann hat er den Bruder, der diese, das organisiert, angerufen und hat gesagt, kann ich noch mitkommen? Der Bruder hat gesagt, ich bin ausgebucht, ich habe keinen Platz mehr. Aber ich werde gucken. Nach einer Woche hat er gesagt, ich habe einen Platz, du kannst mitkommen. Guckt mal, das, was Allah geschrieben hat. Muhim, der Bruder ist gekommen, Alhamdulillah, an diesem Tag, Da, wir, da hat man natürlich noch El ihram und so alles an. Wenn man diese Steine wirft, kann man danach El-Ihram ausziehen und die Haare entweder kürzen oder rasieren. El-Muhim, der Bruder kam zu meinem Vater und sagte, Herr Cheikh, kann ich mitkommen mit dir, damit wir diese Steine werfen? Und mein Vater gesagt, Inshallah, du kannst mitkommen. Und irgendwie haben wir uns irgendwie getrennt und wir sind vorgegangen. Auf dem Weg, das ist eine Strecke von knapp zwei, drei Kilomet zwei Kilometer ungefähr. Das ist eine Strecke, die man geht, haben wir den auf dem Weg getroffen. Wir sind dann zusammengegangen, als wir dann an dem Ort gekommen sind, wo man die Steine wirft, haben wir die Steine geworfen, die sieben Steine, und sind dann wieder zurückgegangen an, an, an, an so einer Säule, so eine Säule, weil wir hatten auch Frauen, damit wir uns wieder sammeln und wieder gehen. Als wir wieder angetroffen sind haben sich alle beglückwünscht, dass wir Al-Hajj gemacht haben und sowas. Alle sich umarmt. Dann haben wir gesagt, wir gehen weiter. Ich war immer am Anfang und der Bruder war immer mit seiner Frau und seinem Bruder hinten. Ich alles okay, wir gehen jetzt los. Hat er gesagt, alles okay, wir können los. Glaubt mir, liebe Geschwister, Allah ist mein Zeuge, ich bin vielleicht drei, vier, fünf Sträte gegangen. Und dann höre ich, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ich gehe zurück, der Bruder ist runtergefallen. In wenigen Sekunden war der Melak al da, an diesem Ort. Und seine Seele ist rausgegangen. Oh, Allahu Akbar, liebe Geschwister. Das hat mich. Ich habe so ein Erlebnis noch nie gehabt, dass ich jemand beim Sterben sehe. Wir haben Wasser geschüttet, gewackelt. Halas. Der war dabei, Sarra, seinem Herrn zurückzugeben. Liebe Geschwister. So ein gutes Ende nähsebhu allahu haseibhu. Nachdem der die Steine geworfen hat, in seiner Kleidung, inshallah wird dieser Bruder mit dieser Kleidung Jumil Qiyam aufstehen. Und er sagt, labbayka Allahumma labbayk, labbayka la sharika leka labbayk. Guckt euch dieses Ende an und vergleicht es mit anderen Enden, wie andere Leute, waliyadu billah, leider enden. Noch eine Lehre, die man daraus zieht. Glaubt mir, liebe Geschwister, dieses Jahr habe ich noch nie so viele Hujjaj gesehen wie dieses Jahr. Ich kann sagen, es waren mehr als 5 Millionen. Und Malak al und auf diesem Berg waren bestimmt hunderttausende Leute. Zu, zu, zu, einem, zu diesem Zeitpunkt hunderttausende von Leute waren bestimmt da. Und Malak al kommt, speziell diesen Mann und nimmt die, seine Ruhr. Er hatte nicht vorgehabt zu kommen. Nein. Allah subhanahu wa ta'ala lässt den Geld dafür ausgeben, ins Flugzeug zu steigen und dahin zu kommen, damit der da stirbt. Weil Allah geschrieben hat, dass er da sterben wird. Allahu Akbar. Kommen wir zu unserem Thema inshallah zurück. Und das war ein, ein Erlebnis, das ich erlebt habe, das mich sehr, sehr berührt hat. Wollte ich meinen Brüdern inshallah erzählen. Liebe Geschwister, einer der wichtigsten Grundlagen und Säulen unserer Aqida, unseres Glaubens, ist das, diese Aqida von Walau al-Bara. Das Leben für Allah subhanahu wa ta'ala und das Hassen für Allah. Wir lieben für Allah und wir hassen für Allah. Wir lieben wir nicht für Nation oder für Hautfarbe oder für eine Partei, nein, nur für Allah. Und dasselbe ja, unsere Feindschaft oder unser Hass ist auch nur für Allah. Das heißt, wenn jemand aus Amerika kommt und der ist Muslim und praktiziert die Religion, ich liebe ihn für Allah, wenn jemand aus Saudi-Arabien kommt und ich Allahs Weg folgt und Käfer ist. Das ist unser Maßstab. Lieben für Allah und hassen für Allah. Zusammenhalt und die Angehörigkeit zu den Leuten, die Allah subhanahu wa ta'ala folgen, und die Feindschaft und die Nichtzugehörigkeit und äh, zu den Leuten, die nicht Allahs Weg folgen und die Leuten, ja, yani, sich zu bekennen zu der Wahrheit und die Leute, die die Wahrheit folgen und sich loszureißen und nicht zu bekennen zu, der, zu, der, zu den zu zu Leuten, die die Unwahrheit folgen und sich zu der Unwahrheit bekennen. Liebe Geschwister, die Folgen dieser Sache sind dass man einen Unterschied zwischen der Wahrheit und der Unwahrheit erkennen muss. Sonst wird es ja nicht die Wahrheit und Unwahrheit geben. Und auch die die Leute, die sich dieser Wahrheit und Unwahrheit angehören, muss man deutlich erkennen. Und auch, wenn die Wahrheit für einen Moment oder für einen Zeitpunkt, wie wir den leider gerade leben oder erleben müssen, leider nicht so stark ist oder nicht mächtig ist wir sehen, dass die Unwahrheit stärker und mächtiger ist das heißt nicht dass wir nachgeben müssen oder nachgeben sollen weil die Wahrheit nicht so stark ist denn die Verbote, liebe Geschwister für die sind eindeutig Allah subhanahu wa ta'ala ruft auf und setzt und, und ruft uns dafür auf dass wir stolz sein sollen auf diese Religion Und auf die Zugehörigkeit zu dieser Religion. Indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surat Fussilat, Vers 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah ruft, Rechtschaffen handelt und sagt, gewiss, doch ich gehöre zu den Allah-Ergebenen. Und liebe Geschwister, weil es so wichtig ist, dass ein Muslim sich von den Kuffar unterscheiden muss und dass er die Wahr und dass ihm die Wahrheit auszeichnet, beten wir Allah subhanahu wa ta ta'ala jeden Tag mindestens in unseren Gebeten 17 Mal darum, uns den geraden Weg folgen zu lassen und uns von dem falschen Weg wegzubringen. Indem wir sagen, اهدنا السراط Leite uns den geraden Weg den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erwäckt haben, erregt haben und nicht der irregehenden. Und Allah Subhanahu wa Ta Ta'ala sagt im Koran in Surat Al-Jathiyah Vers 18: "ثم جعلناك على شريعة من فاتبعها ولا تتبع الذين لا يعلمون." Hierauf haben wir dich auf eine Richtung in der Angelegenheit der Religion festgelegt so folge ihr und folge nicht die Meinungen derjenigen, die nicht Bescheid wissen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, auch Rasulullah, auch unserem Propheten ermahnt, und wenn du ihren Meinungen folgst, nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, wirst du vor Allah weder Schutzherrn noch Behüter haben.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 ist das ein klares Zeichen und ein Bekenntnis dafür, für die Zugehörigkeit oder dass man will, dass man dazugehört und nicht für das Gegenteil, liebe Geschwister. Ein Zeichen, dass man diese Leute mag und liebt und dass man denen angehören will. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Ya ladhina amanu, la awliyaa, awliyaa وَمَنْ Die Gelehrten von Tavir sagen, das ist der eindeutigste Hukum für Kitabillah. Der, ein, der eindeutigste Urteil für Kitabillah. Dieses Vers. O, die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Schutzherrn. Sie sind einer der anderen Schutzherrn. Und wer von euch sie zu Schutzherrn nimmt, der gehört zu ihnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt nicht hier, وَمَنِيَتَوْا Vielleicht der ist zu, gehört zu ihnen. Vielleicht der ist zu 50% von ihnen. Oder vielleicht der will ihnen anhören, angehören. Nein, der gehört zu ihnen. <lacht> Gewiss Allah leitet das ungerechte Volk نشت غيشت وان الله سبحانه وتعالى ذاكتنا عن سورة المجادلة في السفين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أولئك حزب الله Du findest keine Leute. Achtet auf diese Eier, liebe Geschwister. Du findest keine Leute, die an Allah und den, jüngsten, und den jüngsten Tag glauben und diejenigen Zuneigung bezeigen, die Allah und seinen Gesandten zu widerhandeln. Auch wenn diese Väter wären, oder ihre Söhne, oder ihre Brüder, oder ihre Sippenmitglieder, jene, in ihre Herzen, hat er den Glauben ge geschrieben. Diese Leute hat Allah subhanahu wa ta'ala in ihren Herzen Glauben geschrieben. Das heißt, Gegenteil, hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht Glauben in ihre Herzen geschrieben. <lacht> Und sie mit Geist von sich gestärkt. Er wird sie in Gärten eingehen lassen, durch eilt von Beschern ewig darin zu bleiben. Allah hat wohlgefallen an ihnen. Jene sind Allahs Gruppe. jeder sind Allahs Gruppierung. Sicherlich, ist Allah, sicherlich Allahs Gruppierung. Dies sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Dies ist Allahs Gruppe. Diese Leute mit diesen Bezeichnungen sind Allahs Gruppe. Liebe Geschwister, Sheikh al Islam Ibn Taymiya alaihi rahmatullahi hat in diesem Bereich und vorallem in diesem Thema sehr, sehr genau und sehr, sehr, sehr, sehr gut geschrieben. Er sagt rahmatullahi al mushabaha turi thul mawadda wal mahabba wal muwalat Das Nachmachen bringt dazu oder ergibt die Zuneigung und die Liebe im Inneren gegenüber den Leuten, die man nachmacht. Und die Liebe im Inneren bringt auch dazu, dass man sich vom, Äußeren, vom Äußerlichen her den Leuten dann anpasst, die man liebt. So sehen wir, Das sagt das Ich bringe das ein bisschen nah mit unserer heutigen Zeit. Heutzutage viele Menschen, darunter leider auch Muslime, vor allem die jungen Leute, aber auch Ältere. Du siehst diese Glitzerwelt, diese Scheitanwelt ja, wo diese Popsternchen oder diese Fußballer, die, die sogenannten Stars, für mich die sogenannten Shayaten. ja, die sogenannten Stars, die genannt werden unter den Leuten Stars. Und für uns sind Stars die Muttaqin, die Gottesfürchtigen sind die Stars bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber dieser Dreck, das ist der Abschaum der Menschheit. Im diese Stars Du siehst zum Beispiel dieser Fußballspieler, Ronaldo. ja, Oder hier du es gibt Leute, die in der die das Problem ist, viele Leute warten darauf, bis er sagt, er ist Gott. Bis er das mit dem Mund sagt. Wenn man die Taten sind schlimmer oder sind eindeutiger als das, dass du das sagst. Vorher hat er Haare gehabt, haben die Haare. Dann hat er eine Glatze, haben die eine Glatze. So, er guckt oh Allah, das ist, normalerweise muss man heulen. Guck mal, wie dumm diese Menschen sind. Und diese Menschen haben keine Persönlichkeit. Ich weiß nicht mehr genau, wann, das, wann diese WM war, aber an einer WM, was hat er gemacht? scheitern hat den geflüstert in seinem Schädel. Hat der Alles rasiert, nur so ein bisschen hier vorne gelassen. 2002. 2002. <lacht> ja. Ha? Hat er, er nur? Ja, nee, wenn, wenn das jemand anders gemacht hätte, stell dir mal vor, ich hätte das gemacht, nur so ein bisschen, ja, und hätte, wäre auf die Straße gegangen. Hätte jeder gesagt, guck mal, mal, den Typen bringt ihm ein Krankenhaus, oder guck mal, was der hat. Der bestimmt irgendwas, vielleicht... Oder guck mal, was der für Sachen nimmt. Das sind schlimme Sachen, die er nimmt. Keine normalen Drogen. Aber Ronaldo macht das, lässt nur so ein bisschen Haare vorne und sieht aus wie ein Verrückter. Ja? Alle muss, viele Menschen machen das nach. Ja? Der andere, ich weiß nicht, guck mal, viele machen Bob Marley nach. Die anderen machen äh, einen anderen, weil Rama oder wie der heißt, der so einen Busch hatte auf seinen Kopf, einen ganzen Baum auf seinen Kopf, läuft herum. und so weiter. Hosen, ich, könnt ihr euch vorstellen, dass irgendjemand geschnittene Hosen anzieht? Ich kann mich noch erinnern, Stagfirullah mit Allah mir vergeben. Einmal damals war es zu unserer Zeit, war es irgendwie Mode, dass man irgendwie unten wo der Hoseende irgendwie aufmacht, so an der Ende, am Ende irgendwie, damit das so auf den Schuh so draufkommt. Ich bin nach Marokko gegangen, ja, ich komme aus Deutschland, modern und so, und laufe da so rum, glaub mir einer, hat mir eine Hose gekauft. <lacht> Wallahi, liebe Wallahi ich meine, das ist kein Witz, der hat mir eine Hose gekauft. Ich kam mir ein bisschen blöd vor, ich habe gedacht, boah, der ist muss gehen, Hängen geblieben der hat keine Ahnung von Mode ja nee, das ist akzeptiert nicht mal wenn man wenn man wirklich diesen diesen äh, dieses äh, diese diese Brille von Scheitan abnimmt oder diese Schleier wie der Bruder sagt diese Schleier abnimmt und lass mal die Religion auf Seite jetzt nur seinen Verstand einsetzt Wallahi, keiner wird sowas machen der eine macht Ohrringe Jetzt gibt es Muslime, die die machen Landkarte auf ihren Köpfen. Landkarte, ich sehe, einer hat ein Puma Zeichen hier auf seinem Kopf. Wallahi Puma. Und das Problem ist, was wirklich wehtut. Wenn wir so eine, so eine so eine so eine so eine Studie machen würden, wer all dies macht, wallahi die meisten sind Muslime. Also in Deutschland, wir leben hier, ich sehe ja und ich sehe auch die Jugendlichen. Geh mal an Schulen. Geh mal zu Schulen und guckt, mal, guckt euch mal die Frisuren von den Schülern an. Die Frisuren da, entweder diese richtig krasse al hier alles rasiert und nur so ein Teller hier oben. Muslime. Nur Ali, Muhammad, Abslam, nur die Muslime. Ja? Findest du, und wenn du einen Deutschen findest oder einen Käfer findest, der sowas hat, der ist befreundet mit Muhammad und Ali. Garantie. Die bringen uns das raus und Alhamdulillah, wir sind wie dieser Schwamm, der alles aufsorgt. Egal, was du ihm bringst. Und das ist das, was Rasulullah s.a.w. Sogar wenn die in so ein Loch reingehen würden, würdet ihr reingehen. Und das ist, leider, das ist das, was leider weh tut. Und das zeigt, wie ich schon sagte, Al-Mushabaha, wie Islam Al-Mushabaha Al Wenn du jemanden nachmachst, du fängst automatisch an, den zu lieben. Weil wenn du nichts von dieser Person halten würdest, würdest du ihn nicht nachmachen. Oder wenn du wirklich dieses, deinen richtigen e glauben hättest, würdest du den hassen und dann würdest du ihn natürlich nicht nachmachen. Habt ihr irgendjemanden gesehen? Äh, zum Beispiel, nur ein kleiner Beispiel vom Fußball. Habt ihr irgendeinen Fan von FC Köln gesehen, der einen Schal von, oder ein Trikot von München Gladbach einzieht? Nie! Kann nie sein. Warum? Weil sein Walau-Bara ist Käfze Köln. Und sein Bara ist gibt nicht. Und deswegen, wenn du jemand, wenn du wirklich Walau ul baraa hast, dann folgst du Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und den Muslimen und den Mu'minin. Und du hältst dich fern von dem, der sich von denen unterscheidet. Und Sheikh Islam Nuthemi alayhi rahmatullah sagt, dann zu dieser Ayah, die ich gerade gelesen habe von Al-Mujadala, la tajidu yu'minuna billahi wal akhir, Sagt er? Allah Subhanahu wa Taala sagt oder erklärt hier oder will uns sagen, das ist auch ein Beweis dafür. Es gibt kein Mu'min, es kann, kann nicht sein, dass einer, wenn er Mu'min ist, ja, nicht Glaube hat, dass er ein, einen Käfer als Verbündeten oder als Freund oder als einen nimmt, der ihn liebt. Weil jetzt kommt viel die Frage, wie soll ich machen Arbeit? Das ist kein das ist kein Widerspruch dass du den Käfer gut behandelst, dass du ihn nicht beklauen sollst, ja, dass du mit dem dauer machen sollst, das ist kein Widerspruch. Die Sache ist nur die, Liebe. Wenn du Liebe empfindest für den Käfer, dann kann ich Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, لا تجدوا قومن يؤمنون بالله الآخر Kann sein, dass jemand kommt und sagt, das ist schwer, dann geh und überprüf dann Iman. Was soll ich sagen? Soll ich mit dir verhandeln? Soll ich sagen, Allah, der äh, Sa'id sagt, es ist schwer? Allah sagt, es ist festgelegt. Und sein Qawl ist Sidq. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawm al-akhir. Sheikh Islam sagt, das heißt, du, es gibt keinen Mu'min, der Glaube hat, einen Gläubigen, der einen Kafir als Verbündeten, als einen Freund nimmt. Kafira Mu'min. Und das Gegenteil ist richtig wer dann einen Käfer als Verbündeten als als Freund als engsten Verbündeten als engsten Freund als engsten äh, liebt, der ist kein Moment. Und wenn man sich äußerlich den Kuffar anpasst oder denen nachmacht, geht man davon aus, dass das, dass das vom Inneren auch Liebe, dass man vom Inneren auch Liebe empfindet gegenüber dem Kuffar. Und deswegen sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, men tashabbaha biqaumin, fa huwa minuhum, wer Leute nachmacht, der gehört zu denen. Und dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi äh, wa sallam, dann sagt Sheikh al-Islam bin Utaimiyya, erklärend, diesen Hadith erklärend, äkallu ähwalihi, an yakta di tashreem al-tashabbuh bil-Kuffar. Im niedrigsten Fall, nehmen wir von diesem Hadith, das ist Haram ist, wie ich schon gerade sagte, das ist Haram ist, die Kuffar nachzumachen. Aber normalerweise nimmt man von diesem Hadith, dass jemand, der die Kuffar nachmacht, genauso ist wie die Kuffar, ja nie Aber im niedrigsten, im yani besten Fall ist es Haram, die Kuffar nachzumachen. in keiner Wahrheit Hadith sagt der Islam-Bundesheim, äh, erqtadi أبو الظاهر يعني ده أول ما نشوف الشتات من الحديث zeigt uns oder lehrt Allah Subhanahu wa ta'ala gibt uns einen neuen Allah Subhanahu wa ta'ala sagt, wie ich schon sagte, "ومن يتولهم منكم فإنه منهم." Wer sich zu Verbündeten nimmt, der gehört Imam Das ist sehr, sehr schlimm. In das geraten die meisten Muslime, ohne zu wissen. Ich bin nicht jetzt wie diejenigen, die jetzt schon sagen, Herr, Kuffar, Muslimin, Kuffar. Das darf man nicht jetzt von meinem Mund so nehmen. Ich sage, das ist Hukm am. Wenn ich einen Muslim so sehe und ich kläre den auf und der besteht darauf, dann ist was anderes. Aber das ist Hukm am, nicht Chukm Khas. al Imam Ahmadullah sagt, Wenn jemand die Kufar nachmacht mit der Absicht, dass er so wie die Kufar ist oder so sein möchte wie die Kufar, ist er Käfer. Aber wenn er nicht die Absicht hat, so zu sein wie sie, dann ist er zwischen einer Meinungsverschiedenheit von den Fakher. Minhum manche sagen, der ist Käfer, und minhum und manche von denen sagen, dass er eine große Sünde getan hat. Und wer darauf, wenn er darauf stirbt, ist er von den äh, Höllenbewohnern. Von den, äh, von den Sachen, wie man die Kuffar oder von den Arten, yani, die man die Kufar nachmacht, oder wenn man, wie man die Kufar in ihren Feierlichkeiten äh, mitmacht, ist das zum Beispiel das Mitfeiern. Ich komme auf den Punkt, liebe Geschwister, weil ich rede zum Beispiel zu Jugendlichen. Ja? Viele Jugendlichen Viele Jugendliche nehmen die Sache gar nicht so ernst. Nehmen die Sache locker. Und denken, das ist, ah, das ist nur feiern. Liebe Geschwister, das ist nicht nur feiern, das ist eine sehr, sehr, sehr große Sünde, wie ich schon gerade gesagt habe. Entweder du begehst gerade eine Kuffertat oder eine sehr, sehr große Sünde. Diese Silvesterpartys, Große Haram. Mittag Diese diese ist allgemein sind haram. Aber be, be, yani bestimmt oder speziell diese Partys sind sehr, sehr große Haram. Das beglückwünschen, frohe Weihnachten, frohes neues Jahr, guten Rutsch, wohin in die Hölle, oder <lacht> Das ist alles sehr, sehr sehr gefährlich. Allah. Deswegen sagt Rasulallahu Al-Kalima La yulkii laha balan Tahui bihi Sab'ina kharif Ein Wort Und Wallah, das ist so Deswegen Die Sahaba R.A. und die Leute, die verstanden haben Uli al-Basair U Ahlililm Die wirklich verstanden haben Haben immer ein Problem mit diesem Stück Fleisch hier vorne gehabt, mit der Zunge Weil das ist die Die jemanden in die Hölle wirft Rasulullah sagt, Wörter können dich in die Hölle 70 Jahre hinunterwerfen. 70 Jahre, ne? In die Hölle hineinwerfen. Und guck mal, frohe Weihnachten. Zwei Wörter. Frohes neues Jahr. Ja? Guten Rutsch. Und du bist. wal du billah. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht vergibt, Und du keine Reue machst, bevor du stirbst. Nicht nur gerutscht, sondern billah, Tief gesunken. Möge Allah subhanahu wa uns davor bewahren. Beschenken. Ja, viele billah, von den Muslimen, siehst du Weihnachten oder Neujahr, geht in den Supermarkt, Sekt kaufen. Hey, Maschallah Mohammed heißt der. Sekt und einpacken. Für wen? Ja, Franz. Hat Weihnachten. Hast du schon mal Franz gesehen, der kam, der hat er bei dir geklopft, Edel Adha, und sagte zu dir, Frohe Edel Adha, Wir müssen uns hier verstecken, wenn wir, wenn wir ein Schaf schlachten wollen. Jetzt ohne Religion. Lass mal Religion auf Seite. Nur logisch denken. el Liebe Geschwister. Mitfeiern. Ge Geschenke. Oder sie zu beglückwünschen. Oder irgendwie daran teilzunehmen an diesen Weihnachtsfeiern. Im Betrieb. Nicht nur die Jugendlichen feiern. Die Jugendlichen, ich sage immer, die kriegen auf den Kopf. Ja, die Leute, die Älteren, die arbeiten in den Firmen. Ja, ich schäme mich, mein Chef. Ich kann, nicht, kann ich mich nicht verdrücken. Taqillah. Allah subhanahu wa ta'ala ist mächtiger als sein Chef. Aufpassen. Die Sache ist sehr, sehr gefährlich. Und von großer Wichtigkeit. Und, wie mich mein Bruder, wie immer, khair, immer erinnert mein Bruder Ibrahim, stell dir mal vor, hast du die Garantie, dass du, dass du nach, nach dieser Katastrophe, die du gerade am Beginn bist, dass du nochmal deine noch mal Luft holen kannst? Oder dass dein Auge wieder zu dir zurückkehrt? Wallahi, du hast keine Garantie. Was ist, lieber Bruder, wenn Malak in Maut Kommt, und du sitzt da mit Franz und Otto und Dieter, Hä? die sind da am Abgehen und du sitzt da, du, sowieso keiner achtet dich, du, sowieso Schwarzkopf, keiner achtet dich, du bist da nur Mitläufer. Wallahi, warum? Warum sage ich das? Ich schätze nicht. Weil Allah, Allah sagt mir das die werden nie mit uns zufrieden sein bis, die, bis wir uns bis wir unsere Religion verkaufen für was für diese dreck für diese paar euros ja für diese Aufenthalt manche vielleicht hier ja wenn wir dann dann die sind zufrieden nicht mit uns weil die uns die anderen gewonnen Man Mo kommt und du bist da auf diese Art auf diese Art und Weise wie willst du dann sterben? Meinst du, in diesem Zeitpunkt kannst du la ilaha illallah sprechen? Wallah, zu diesem Zeitpunkt kommt nur das raus, was du gerade am Bachen bist. Und was in deinem Kopf ist. Allah vielleicht kommt dann irgendwie ein Weihnachtslied raus oder sowas. Und guckt euch mal die Parallelen an. Der eine stirbt, und der eine stirbt auf der Weihnachtsfeier oder auf einer Silvesterparty. Und was? Das sind Gelüste von ein paar Momente. Die Muslime, wir Muslime, die meisten Muslime wissen gar nicht mehr, in was für ein Jahr wir im islamischen Kalender leben. Die Muslime wissen nicht was die Monate, die arabischen Monate. Und wir wollen, wir gehen, wir gehen den Dreck von den anderen Leuten feiern. Deswegen, liebe Geschwister, lasst euch das durch den Kopf gehen. Erstens, das ist nicht uns. Das gehört nicht uns. Das ist nicht von unserer Religion, nicht von unserer Kultur, gar nichts. Nicht von unserer Geschichte, gar nichts. Zweitens, das ist Haram. Drittens, du holst dir damit nur den Zorn und den Fluch von Allah subhanahu wa Und Allah, du, du, du verlierst da nur. Du verlierst Zeit, du verlierst Geld und im, am, Ende, am Ende, du hast nur Fluch und Zorn von Allah subhanahu wa Und dann soll jeder mal gucken, Was soll er jeder wiegen und gucken, was er daraus hat? So er hat sowieso nur Verluste. Und wenn er sieht, dass er das Wisden, also von den beweisen, dass das, das verboten ist, also dass man mit den in den in den Feierlichkeiten von den Kuffar teilnimmt, ist ilm ala tahrimi al-kuffar wa Li'adilla kathirajiddan minna. Alle Gelehrten sind sich der eine Meinung, dass das verboten ist. Dass alle Beweise, die ich gerade erwähnt habe, speziell darauf basiert sind, in der Nachmachung und Nacheifern von Kuffar. Yani das Nachmachen von Kuffar ist haram und schon so schlimm bestraft. Was ist mit dem Mitmachen? Zweite Sache ist, Al-Ijmaa al-Mun'aqad fi-ahdi s-Sahaba wa-t-Tabi'ina ala'adami huduriha. sahaba wa tabiin -tabi alle haben darauf ein-Ijmaa, sind sich da alle einer Meinung, dass es Haram ist, an diesen Festen und an diesen Feierlichkeiten teilzunehmen. Denn die, die, die Yahudi und Nasara und die Majus haben zur Zeit von S-Sahaba r.a. gelebt. Habt ihr bringt mir irgendeinen Beweis, dass irgendein Sahabi oder irgendein Tabei zu dieser Zeit mit denen gefeiert hat. Äh, die zweite, die auch das Umar Ibn al-Khattab radiyallahu anh, Shorot al-Umariyya al-Ma'rufa, seine Regeln, die er mit dem Kuffar damals äh, ausgehandelt hat oder die er damals äh, gemacht hat, von seinen Regeln ist, dass die Ahle Zimma Die Leute, die zur Zeit oder den unter dem Gesetz von Muslimen lebten, dass die ihre Feierlichkeiten nicht offen zeigen durften, äh, Zeit von also äh, während während während äh, deren Leben unter dem Gesetz von von von von von, den, von von Islam. Ja, die dürfen ihre Feierlichkeiten feiern, aber sie nicht offen zeigen. Das zeigt, dass das verboten ist. Dritte eine Aussage von Omar, radiallahu an wo er sagt, لا ta'allamu ratana tala'ajim, wa la ta'adkhuulu ala al-mushrikiina fi kana'isihim yawma'idihim, fa inna s-sakhtata tansilu wichtig. Umar radiyallahu anha, sagt, la ta ta'allamu ihre Sprache nicht. Und damit ist gemeint, diese Sprache, womit Allah Latein, womit diese Bibel verstanden wird. Und auch wenn wir nehmen, er warnt uns davor, die Sprache von den Kofort zu lernen. Und dann sagt er weiter, Geht nicht in den Kirchen von denen Leute rein, während deren Feierlichkeiten. Warum? Weil, liebe Geschwister, wie ich schon am Anfang sagte, es gibt Wahrheit und Unwahrheit. Wir glauben fest daran, dass das falsch ist. Wie kannst du eine Sache machen oder wie kannst du teilnehmen an einer Sache, die falsch ist? Weil diese Sache, die falsch ist, da kommt gerade, da wird gerade der Zorn und der Fluch von Allah subhanahu wa ta'ala auf denen herabkommen und du nimmst da teil. Yani, dieser Zorn und Fluch von Allah betrifft dich auch, weil du mit den Leuten zugehörst. Und wie gesagt, Omar al-Khattab sagt, Nimm nicht daran teil, geht nicht da rein. Und dann sagt Abdullah ibn Umar radiyallahu ma. Men bana bi biladil aajim fansana anayrosahumum maharajanahum wa tashabaha bihim hattamut kethalika chushira maahum jomalqiyamah. Wer in den Ländern von den Kuffar lebt und dasselbe yani dieselbe Rituale zu ihren Feierlichkeiten macht und sie nachmacht bis er stirbt auf diese Sachen yani auf diese Sachen stirbt und auf diese Sachen stirbt chushira maahum wird mit denen auch äh yani herauskommen am um, al-qiyama. Und Imam al-Dhahabi, alayhi rahmatullah, sagte: "Wenn für die Christen ein Fest und für die Juden ein Muslim mit ihnen teilnehmen, so fi er nicht an ihrer imam al "Wenn die Juden und die Christen eine Feier haben, die sie ausmacht, Darf kein Muslim daran teilnehmen und sie in der nachmachen. Und Imam al Turkumani al-Hanafi alaihi rahmatullahi sagt, an er gefragt wurde, dass manche Muslime zu seiner Zeit irgendwie an, an, an den Feierigkeit von den Christen und Juden teilnehmen, sagte er, kala ba'du ulama al-Hanafi man fa'ala ma taqadda ma wa lam yatub fa huwa kafirun mithlehum وقال Abu Ashabi مالك mennessä jo mennessä jo mennessä jo mennessä jo mennessä jo mennessä jo mennessä jo mennessä jo mennessä jo mennessä jo mennessä jo mennessä jo mennessä den mennessä jo mennessä jo mennessä jo mennessä jo mennessä und mennessä jo mennessä jo mennessä jo mennessä jo Dann wurde er gefragt für diese Tat. Der hat gesagt: Viele Gelehrten von den al Hanafi Madhab al Hanafi sagen, wer dies macht und keine Reue danach macht und stirbt, der ist dann ein Käfer genauso wie die. Al Imam Malik sagt, wer an den dem Tag von Feierlichkeit von einem von den Christen äh, Ashabu Malik, yani die Leute, die, die Leute, die Anhang von Imam Malik. Äh, sagen, dass wenn äh, zu, zu, zu diesen Feierlichkeit von den Christen jemand dasselbe macht wie die, das ist genauso als ob der ein, ein, ein Schwein geschlachtet hätte. Das sind, es gibt sehr sehr viele Beweise dafür. Ich habe jetzt nur ein paar aufgezählt und wie gesagt, liebe Sch Geschwister, ich ich sag noch mal, die Sache ist von großer Wichtigkeit und von großer Gefährlichkeit. So soll jeder auf seine Religion Aufpassen, weil diese Sache hat wirklich mit Religion und Nicht-Religion zu tun. Mit Wahrheit und Nicht-Wahrheit zu tun. Und so soll jeder Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und wissen, dass er eines Tages vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen wird und zur Rechenschaft gezogen wird und gefragt wird. Und vor allem, wenn er Kinder hat. Du hast Kinder gehabt, du wirst gefragt, du hast deine Kinder zu diesen Feierlichkeiten geschickt, du hast deine Kinder diese Feierlichkeiten mitmachen lassen Und du hast, wie ich schon sagte, das ist auch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr wichtig, Und du hast zu den Feierlichkeiten von Islam deinen Kindern nicht gezeigt, dass wir Feierlichkeiten haben und nicht gefeiert. Weil Feiern ist wirklich, man muss das merken, man muss mit den Kindern spielen, lachen, Ausflüge machen, Geschenke machen, dass man sieht, dass das was anderes ist als die, als das, als die anderen Tage. Und das ist von großer Wichtigkeit, vor allem in den Ländern, wo wir heutzutage leben, wo der Unterschied gezeigt werden muss. Weil deine Kinder sehen, wie die Kuffar feiern und sehen, wie wir feiern und merken, dass die Kuffar was Schönes haben und die Muslime nicht. Das ist von sehr, sehr großer Wichtigkeit. Jeder von uns soll aufpassen und soll Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Wie gesagt, ich hoffe, dass das dass inshallah die Herzen erreicht und nicht nur die die Ohren und dass Allah, dass Allah subhanahu wa ta'ala Di Wahrheit zo inshallah klar kla, und die lot inshallah auch klar kla, viet, hehda, ja me kena mintawa bin feminallahi wahda, me kena mintawa bin kataina unisijanin feminni ja mintawain xaitan, Wallahu wa billahi ja nuzakirakumbi bihi wa subhana kalla, ja me hemdikin la illa anta,